Zavala uzvišeno stvoritelju, salavat selam salam posljednjem Božijem poslaniku i mileniku Mohamedu, njegovoj častnoj porodici, vrlima sahabima i svima onima koji su se odazvali pozivu uzvišenog stvoritelja, svojim razumom uvjereni da je on jedan jedini, svojim srcima prihvativši da je Mohamed njegov rob i njegov poslanik. Gospodaru naš molimo te da nas zaštiti iz džehennemske, vatri i da nas počastiš da budemo od onih koji žive i djeluju prema svome znanju. Amin. Nema ništa slučajno. Hafiz Amar nam je proučio suru. Čitav dan razmišljam da li da sa vama podijelim taj detalj. I nisam zaista znao da će naići sura Kureš. Posljednji ajac ure Kureš. I pogledajte ga kada se vratite kući govori o dvije pretpostavke za bilo koje društvo da napreduje. Nema napredka bez te dvije pretpostavke ljudskoga društva uopće. Kada ljudi danas govore o umetu Mohameda sallallahu alaihi wa sallam kada govore o državama gdje živje muslimani često kažu pa nema ovoga pa nema demokratije pa nema onoga. Braćo i sestre 1945 godina 1945 kraj drugog svjetskog rada nijedna gotovo muslimanska zemlja nije bila slobodna, sve su bile koloni prije malo više od 50 godina zbog čega to govorim upravo zbog ove predpostavke za stabilnost za izgradnju sistema za izgradnju institucija za izgradnju društva gdje će imati socijalna zaštita kako treba gospodar kaže čuli ste prijevod zbog navike kurešija ili je Rasulullah od Kurešija. Pa im pokušava približiti kroz ono što oni rade. Zbog navike i Kurešija da putuju. Ljeti i zimi. Ono što ljeti išli u Šamu, u Siriju da trguju, a zimi su išli u Jemedu. Imao trgovino. Ljetna i zimska. Od sezone do sezone. Kaže uzvišeni gospodar njima ja budu rad hazal Neka rovuju gospodarne, budu njemu odarne. I onda spominje ove dvije pretpostavke. Kurešijama, ali svim ljudima do sudnjeg dana da znaju koje su to pretpostavke. Da bi jedna zajednica napredovalo. Elezi atamehu min džu'in. ona koji ih, šta? Hrani od gladi. Šta je to? Ekonomija. Nema prospekteta bez radnih mjesta. Zato je ogromna nagrada onome ko jedno radno mjesto otvori. Kao da je oživio jednog insana ili njegovu porodicu zajedno sa njim subhanom. Atamehu min džuajin hrani od glavi u amenehu min hauf i daje im bezbjednost, sigurnost. Ovo predpostavljam da znate zašto govorim. Mi danas imamo priliku tako mi drago gospodara koju je Resulola obraćo se non stop kurišema pustite me samo da ljudima govorimo i slavu. Samo je pustiti. Nemojte nas gospodat, nemojte nas bihuzurt. Imamo priliku A ne daju. Subhana. Dvije ove predpostavke. Ekonomija i sigurnost. Braćo i sest, bez sigurnosti nema salameta. Svako onaj ko ugrožava sigurnost ovdje na subost. Vjerujte da je moj tvoj dušman i dušmanin gospodara i njegove vjere. Imao no problem. Na samom početku sam oč vas da se sjetimo Fatihom i Dovom Rahmetlu Buhari čiju hadijsku zbirku čitamo i da zamolimo gospodara da sve one koji su nadužni ubijeni od muslimana da im se smiluje da ju vade u džanet. Zanjelajte Fatih. Došći smo do osamnistog poglavlja u knjizi o znanju Babu Meta Poglavlje kada je Slušanje hadisa od strane maloljetne osobe ispravno. I ovo je nešto što mi moramo znati. U svijetu svega onoga što sam ranije govorio. Naša najveća misija jeste da prenesimo svoje vrijednosti na sljedeću generaciju. I tu je vrlo bitno da se znamo postavljati, ponašati prema mlađim ljudima. Na njima ostaje svijet, to se kaže. Ali ono što je bitno jeste da znamo da mi njima prenosimo brasti. Ja kada se dreknem na svoje djete, ja sam mu obrazac brazac ponašanja. Za ako Bog da njegov, jel, njegov život. To ne vađe. Kada lijepo se obrati, ja sam mu ako Bog da prenio dobar obrazac. Zbog toga, ova, ovo pogled je nama bitno. Mene uvijek podsjeti ovo pitanje mladih ljudi na onaj detalj kada je Rasulullah s.a.v. prvi put ponudio Islam svoju porodic kada je objavljen ajat u an O, o, opomini svoju bližu u porodicu, uvijek čovjek ako počne sa bližom porodicom i tu bude uporan u radu Allah dragi mu daje da mu je lakše rad da s drugim ljudima ima oporišt, ima podršku razumiju ga najbliže Hanuma ako muž ne razumije i muža ako Hanumu ne razumije mogu te svi na, na, na dunjalku razumijeti ali ti u kući, ona je s kim si ne razumije i zbog toga molite gospodara, tri stvari su. Od kaže Resulullah s.a.v. od sreće čovjeka na ovom svijetu prva stvar hajili i česti hanuma odnosno hajili i česti brašni druga molite gospodara i on mijenja ljude čak i ukoliko imate problema da dadne da da ih nemate i sada znači detalj koji se dešava prilikom pozivanja Resulullah svi što Haman odbili kažu prenosi se u nekim predajama da je Hazreti Alija radi Allaho i vi znate da on on prva osoba nakon Resulullah Hazreti Hatidje koja je primila islam. Čak neki kažu prije Ebu Bekra, neki kažu prvo Ebu Bekr, pa on. Irelevantno. Kaže se od odraslih muškaraca prvi islam primio Hazreti Ebu Bekr, a od dječaka Hazreti Ali. Kažu da se tada Resulullah salam, rukovo salijom koji je bio dječak. Jedan obrazac Resulullah nas učio, ostavite pozitivno obrazda. Znam što je Hazret Jaliz našlo, kao dječak, kada Resulullah prihvata to njegovo primanje islama i rukuje se sa njih pričitavom porodicu. ljudi ne zaboravljaju. Spominio sam vam, dvojica ljudi autima, jedan na drugog naletli, izlazi jedan, izlazi drugi. Jalav salamet, ako tada ne znaš smirt, loptu, možeš, jel ćeš ti na Belajt, s kim se posveđu na Belajt, zavisno. Uglavnom, na kraju jedini koji će zadovoljan biti je šeitan, la, laje, ali kako god da bude. Ako ti njega, ako on tebe, u bilo kojem slučaju, ako može, ona spustila, bestan brat, recimo najljepšu riječu, pa brate, mu, samo ga smiri. Ne, nije bitno ko je kriv, jel ti, jel on? Vojca sa autom se posvađala, pogurala, izlazi jedan, ni pet, ni šest. Ne gleda uopšte, on ma počeo udarat ovog. Ovaj momak možda 22, 23 godina, ovaj čovjek 55, 56 godina. Pa kaže, jedan ne bio zar zbog ovoga zbog autima što smo, čak što mi išli sudarili, no, prišli jedan drugom suhamanom. Kaže, ne, ne, ne, kaj, prije 20 godina ti is meni udario šamano. Suhaman. Pa zbog njemu od 20 godina. I u trenutku kada je došao u situaciju da izlije svoj bijest, kako ga izlije? Najgoriji mogući naći. Suhaman. Izbog zbog toga sada škola u kojoj se učimo, u kojoj se vidimo. Kojoj osobini? Strpljivost. Evo ulazimo u škol. Ramazan nama kuca na vrate i mi mira Ramazanu kucamo na vrate. Hadese na Ismailu Ebi Uvejs paala hadeseni Malikan ibn Šihabin an ubejdillah ibn Abdillah ibn Utve an Abdillah ibn Abbas. Prenio nam Ismail ibn Ebi Uvejs od Malika, to je znameniti Malik ibn Nes radijallahu anhu i ovo sada Uvijek, znajte, braće i sestre, da ona je ko bježi od odgovornosti, da je to osoba koja nema svijeste o Čim se nešto desi u društvu, ako osoba kaže nije do mene, ne ganeju titi, nek se ganeju sa njima ili sa njim. To je osoba koja nema svijeste o gospodaru. I da ja možda nisam kriv, ni jedan postup, ali u najmanju ruku, u promijelima ima moja odgovornost. Jer sam mogo i ja možda nešto učim da to ne budem. Resullah kaže, primjer ljudi je primjer oni koji su došli na lađu. Pa neki su na palubi, a neki su dole unutra. Kaže, oni dole unutra, da mi malo bušnijemo ove rupe, da nama bude ljepše. Da nam ulazi zrak. Kaže, Resullah koji pu, puste da provuše rupe. I oni gore, koji su na finom zraku, imaju dobar doživljaj vjere. goreš ovi dole koji imaju negativan doživljaj vjere. Šta se desilo, probušli lađu, probušli društvo. Kaže, zajedno će svi potom zbog toga kad ima malka, spomenimo odmane nek vam neupadne to je ona imam koji je izlazio iz Medine kad god bi zagrmilo pored Medine kad ga pitaju zašto kaže da Allah ne bi kaznio stanovnike Medine zbog mojih grija suham An ibn Šihab ibn Šihabe Zuhri nemamo vremena da stajemo kod biografije ovih velikana ali nekad ćemo ako bodajna An ubejdila ibn Abdillaha od Abdullaha ibn Uvijedullaha ibn Abdullah ibn Utve Od Abdullah ibn Abasa radijallahu anhu se prenosi da je rekao Akbel turak ibn ala himarin etan Kaže došao sam jašući na mazgi Wa ane jume itin kad nahestu lihtilam, a tada sam bio prišao godinama punoljetstva Dači jel 12, 13 godina dječak prišao je godinama kada postoje punoljetstva wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusalli bimina ila ghairi jidar rasulullahi yanamin na kaže klanja prema bez da be ima ispred njega perda ili zid ili nešto to se naziva kako sutra to je nešto što imam stal ispred sebe da bi ljudi eventualno ako imaju potrebe da prođu ispred prošle fa marartu baina yaday baadi pa sam uradio ono što mi ispitimo sa svojim očima na hadj Ovdje kod nas je malo problem, ljudi to ne znaju, pa možete mlatnuto tako prolaziš ispred njega. Femerer tu bejne jede i badi saf, pa sam prošao, znači imam klene, a ovdje mi svi klene vam I desi se da je zakričeno on je prošao ispred jela safa i stao tu. Znači nije mogo proći s ove strane, morao proći ispred safa. Ovo ne dobro, nekog ti izaoči skočio. Ne, šeita ne, nazad. a nije. Supra imama. Znači ako imam, ima nešto ispred sebe. Je dovolj nas ali bolje imat bolan dušmana pametnog nego džajila prijatelja jer ovaj če misli da ti koristi samo ti nanese štetu subhanallah džehl je čudan. prvo što uradi ubi je onoga ako ga nosi tobe jare وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانِ puštio sam mazgu da pasi nekide svojim put وَأَدَخَلْتُ فِي سَفْ onda sam ušao u saf stao klanjat فَلَمْ يُنْكِرْ ذَالِكَ عَلَيَ nikom mi to nije osporim. Ovdje je suština dvije stvari. Prvo što je on bio dječak, mlad. Gledajte kako je to bilo. Zanisli, evo subhanallah, ti isto ovaj dijete 12-11 godina, hoće da prođe i ne zna dijete. I ti po pravoj, po božnosti, po takvaluku kad je on krenu pored tebi, ti njega ufati ovako, idi govke. Uđe se kreni. Ja mislim da ga ne zaboravio taj tvoj lijepi yes, dok je živi. I to se zaista tako dešava. Ima ljudi danas neće u džami. Zato što ga osoba iz džami uvrijedila. Naravno, to nije opravdanje. A nama je dužnost, braćo i sest, da nosimo islam i tu stalno potenciramo, stalno ponavljam, Nemoj islam nositi sa edemom Ebuđela. Nosi ga sa edemom Resulullah. Salam. Ako ne nosiš te ima ne problemu Pazi najljepšu Najljepšu takućinu koja ne opija Da vam odmah kažem Ti ako staviš u prljavu posudu Nije nikoda niko da ti piti Ti kažeš pa slatko ko med Kaže dobro ali prljava Gdje je okolo Ne može jednostavno ne može Allah je inna džemilu, Allah je lijep, voli lijep Tu prva stvar Gledajte Nako i način nas havi su Jedni prema drugim Druga stvar, vrlo bitna, jeste upravo ovaj momenak u kojem on pojašnjava kompletnu situaciju, kao dječak pojašnjava, na mini se deslo. Paz, prva stvar, ima ljudi, nesjećaju se kad im je rođena Hanuma i Hanuma nesjećaju se kad je rođen mur. Ono što ti je bitno u životu, ti šta radiš? Pamtiš. Abdullah ibn Abbas kaže, bilo je to na mini. Bilo je 2-3 objašnjavati koliko je bilo safova ljudi. Resulullah je klanjao ništa ispred njega nije bilo. Nešto vam to ukazuju? Nešto? Ono što je ljudima bitno tada bilo je da uzmu svoju vjeru od Resulullah sallallahu alaihi wa Da uzmu znanje od njega. I da uzmu osobine od njega. bila Bilal Havesija na postelji samrtnoj subhanallah samo trenuci ga dijele od Trenutka kada duša izlazi iz tijela i nema gotovo. Hanuma briše čelo i kaže teško li nama ode nam Bilal? I kaže blago li Bilal? Osnijena. Kaže sutra se sreće sa Muhammedom i njegovim ashabima. Nije rekao sa svojom rajom. Nego sa Muhammedom i njegovim ashabima. Prvo znanje da će biti prođi ide i da ide gospodar i u društvo Rasulullah. I druga sva, skromnost, da ne kaže idem a shavima, nego idem ja muhavenim njegovima shavima. A danas prvo što naučiš, kaže otkaj ti bogat pa naš. <gled> Subhano, otkaj, otkaj si ti na namaz? <gled> Subhano, možda je Allah dao da je jedan njegov namaz teži nego mojim tvojih deset godina. stalo staložen. Naravno, to ne daje njenjemu pravo da se ovod. Ali ni nama ne daje pravo da se ohalih manad nekim koji je sad ušao dakle, na kanaz. Osobine. Ovo je nešto što, nažalost, znanje znanje i osobine. Vi znate da je Hazreti Aliju, radijalva Hoan, ubila osoba koja je bila jedan od ljudi koji poučavaju vjeru u Egiptu. Hazreti Omer, radijel Allahu za vrijeme svog hilafeta, poslao je Abdurrahmana ibn Muldžima, tako se zvao čovjek, nije ashab Resulullah, nego generacije iz. Rekao je Hazreti Omer, i to zapamite pogotovo mi koji se uznosimo nekim znanjem ili nekim informacijama koje imamo. Kaže Hazreti Omer, namjesniku Egipta, šalijem ti čovjeka koji mi je draži da je uz mene u stebi, toliko je dobar. Kažu da je bio jedan od najboljih učača Kur'ana. Takva osoba se vratila nakon samo deseta godina i ubila najboljeg čovjeka koji je živio tada Hazreti Aliju radijalama. Najboljeg čovjeka. Subhano. Kaže u jednoj predaj Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Hazreti ali Alija ko je naj najnesrećniji čovjek od ranih generacija? Kaže Hazreti Alija, poznaje Kur'an. Uči Kur'an. Kaže onaj koji je zako... Devo Salihov. Znači devo sta muda. To je bila deva ajet gospodara, nemoj to u devu dirati. Gospodar je učinio ajetom izašla istine. Iz Allah im dao mu džizu da vidi kako iz mrtvog nastaje živo. I kad samo njum nemojte dirati. Ova je jedan prišoj priklo. Kaže dalje Resul sallallahu alejhi ve sellem ali a ko je najmesredniji od oni kasnih generacija? Kaže, Hazreti, ali ja ne znam. Subhanallah. Skromnost, ne znam. Mogu on na osnovu nekog svoj, na osnovu svojih analiza i dedukcije svoje, reči ta, ta. kaže, ne znam. Kaže, Resulullah, pokaže na glavu, Hazreti, ali je tačno gdje će ga ovaj ubost dušna. Kaže, onaj koji će tebi ubosti ovdje i ubiti. Salallah. To je muđiza Resulullah. Salallah. Kur'an jeste najveća muđiza i ona je svremenska ali je tačno obavijestio šta će se dešavio taj koji je ubio Hazreti Ali glavni razlog kada pogledate kada analizirate zbog čega je do toga došlo i kako je pazite svaka stvar ima onaj, ljudi se nekada posađaju na nekim stvarima i onda to eksplodira nakon 10 godina 20 godina Onda gdje je kod njega se to prelomno. I to pazite. Rekao sam vam, pretpostavka za izgradnju našeg društva ovdje uposlije. I umeta Mohameda su dvije stvari. Da radimo na ekonomija, to moramo kroz obrazovanje, kroz otvaranje radnih mjesta. Kroz što više halal poslova da ljudi rade da hrane porodce. I druga stvar, sigurnost, stabilnost. Bez ga nema napredka. Šta je ovaj uradio? Uprko što mi je što je učio. Što je imao znanje. Uploše društvo očeo se družstva haridžijama i posto od njih s onim koji kaznu kad počinješ gdje je tis čakr i gotov meni nemoj reći valan kosti ja kad te nazovem hajde da popijemo kahu vidjamo se na halki hadis, da popijemo ka. ti meni reci šta si čitu ovih dana da mu mi reći da zgledu utaknice to je opće poznao <laughs> znači, reci mi koje si knjige čito reci mi koga voliš da poslušaš s kim voliš popit kahu K'o ti je najbolji? Ah, bab. Ja sve ću sve znam I ti znaš o mene. Jer tvoje društvo što ti, ba ti biraš, vola. Nemaš ti probro ženu koja je nemoralna, kaže ona je nemoralna, a ništa uznao, jel? I obrobruto. Izabrala muža koji je ahmak. Ahmak, oh, budolače. Malo, malo, pa neki problem napravi. Ma kaže, on mi je uradio. Pa jesam ja znala kad se udavao. Pa je ja sam, ali eto volag. Nema to. Kaže, čuvaj se četverice, Kada četiri stvari učiniš. Kaže, čuvaj se plemeni tog kada ga poniziš. Čuvaj se, kaže, razbori tog kada ga dovediš u nezgodnu situaciju. Gledat će kako god zna da se izvuče. Kaže, čuvaj se ahmaka kad se šališ sa njim. Ti se našališ i dobiješ degene. I kaže, čuvaj se pokvarenog insana. Čuvaj se pokvarenog insana. Kada? Kada ga počastiš. Allah je dao da mi imamo nimet bezbijednosti nimet stabilnost Možemo raditi. Možemo graditi svoje džamije. Možemo jačati svoj identitet i dođe neka neki ahmak i to, to razvali. Razvali svima nam. Spominjao sam vam i opet ponavljam. Onaj čovjek koji je u bitci u Endalušu vidio da se muslimani povlače. Pa šta je uradio? Bilo puno više nemuslimana u gorbi. Bilo je 10, 20, 30 puta više. On kaže, neću ja da da se muslimani pogu Šta ću ja uraditi? Kaže, srušio most koji je bio iza muslimani. I sviju i pobiju. A da se povukli, mogli se reorganizirati, mogli se zaštititi grad koji su štititi. Neznanje je čudo je. Ovo društvo, koje je ovog čovjeka, Abdu Rahmana i Ben Mluđima, dovelo u situaciju da ubije Hazreti Aliju, radi an, je nešto. Društvo biraj, bolje odječu mi biramo, hranu biramo, biraj društvo pazi odluka da dođeš večeras svi mi imamo motive svoje neko jutro sustao sa sabaha i guru, guru do, do 8 sati i onda ode na halku izmoren umorano zašto? Hoću da pokažem ljubav prema Resulullah hoću da naučim nešto iz hadisa hoću da vidim braću i sestre da se poselamimo da se vidim motivi, alhamdulillah, plemeniti društvo si izadro čuvajte se koga i za društvo Resulullah je rekao sallallahu alaihi wa sallam, el meru Čovjek je osoba, muško, žensko, mlad, stada. I mučan, manje i mučan. Aladini halilihi. Na vjeri svoga vrata. Ne znači, ne da si on, nego si ti na njegovoj vjeri. Subhanovi. I zbog toga, jedan od mušlika, koji se borili protiv Resullaha, Resullaha je rekao da će ga ubiti muslimani. I on je rekao, gdje će ga ubiti muslimani? Vjeruje Rasulullahu, kaže, je li u Meki ili izvan Meki? Kaže, ako u Meki, ja ovdje iz Meki više se ne vraćam, jer Muhammed ne važe. Ako je izvan Meki, ja sedim ovdje i nemam i cani. Kaže, bitka na bedru došla, on kaže, neću, a meni Muhammed rekao da će ja fasom. Nema fas, ljudi vjeruju to, a ne, neće da primovati Rasulullah. Pa kaže, što malo to u sebi radiš? Ja, međutim, njegov najbolji prijatelj uzme lijepo miris, I počni oko njega hodati, ko što hodeju žene oko žena, kad jedna drugu mirišu. Kaže, ti sjedi, a mi oda smo ratovati. <laughs> On kaže, ubio si nas, Ebu Valide. Izađe u bitku, na bedru, jedan od mušnjika koji je poginu u toj bitci je bio upravo taj. Kaže, koga je ubio? Kaže, katelavu sahibu, ubio ga je njegov jeran. Čuvajte se koga uzimate za jeran. Dvije stvariške bitne. Koga izabireš da od njega slušaš jeran? Ako slušaš fjeru od onoje osobe koja nije vjezana za Rasulullah nikako. Pred kim si Hadis Rasulullah. Pred je Ja sam sjedio pred nekim pa slušao Hadis Rasulullah. Tanosti u... Ne, ne, ja sam čitao hadiske zbirke. Urije du lijep. To se zova, zove opća kultur. Ali ja ti povizan sa Rasulullah. ima svoj senet. Kur'an kerim. Kada položiš hips tvoj šejg, tvoj učitelj kaže, ja sam učio pred svojim učiteljem on pred svojim imenom ti kaže tako do Rasulallaha tako do Čibrila tako do gospodara i kad se uči Kur'an, uči se kod onoga ko je učio pred nekim tako da Rasulallaha, isto hadis, isto djer danas imate ljude pitaš ga, pred kjem si ti učio, pa to kaže ja sam vanredno položio medres dobro, nije lijepo mislim Pa da, al, ko, ko ti je od profesora umedresio pa da znam s kim razgovaram s kim si sjedio, s nekim razgovaruju možda neka tvar razumijevanja nisu dobre suhano ona paralela koju vam neki dan me jedna doktorca pitala vi određenih stvari ja joj kažem, zamisli doktorca da ja otvorim ambulantu i kažem 10 godina već čitam knjige s medicinskog fakulteta bilimo u mušterija pa kaže, nevi si im, <laughs> ne mislim ja kažem, e danas ljudi dođu, pa pričaju ovdje i ondje, već kaže 10 godina mi čitamo knjige. To je lijepo, to je element. To ne znam. Volan mora se druži u učenom. Mora se družiti sa učeni ljudom. Ima Ahmed ibn Hanbal, kaže mu jedan od njegovih najboljih učenika, kaže pitaju ga, šta si, kaže koliko se godina sa imamo Ahmedom? Kaže 30. Pa kaže dobro, kaže koliko se stotina hadisa ili hiljada hadisa prenio od njega? Kaže ja Pa kaže, šta si jedan ne bio radio? Pa kaže, učio se ponašati. Jer što hadisi u stvarnosti? Ja u tebi kažem, tebe sumuke ti očije hike sada. Da se osmijeniš u lice brata. To ti je sadaka van, dobro u dijelu. Ja ti moraš živjeti na menu tu. Ako ne viš da ja mogu zadat hadisi, I još ću ti aj fino senec pomijenit. Zbog toga čuvaj dvije, dvije stvari švrlobi. Prva, čuvaj se od koga slučaš vjeru, sutra će ti reći da i mama dušman. Kada zašto? Boga mi? Da, imaju oni fula svoj, A ti nemaš? Ja i ti nemamo mu fula. Resulana, pa, blago li onome kaže Resulana, koga njegove mahane spriječe da razmišlja o tuđi. A danas imaš skupine muslimana čija jedina briga da svima nema pobroje mahanja. I kad nabroje, onda mogu sad nama raditi što hoće čuvač, čuvač, imamo problem. I ne treba nam se zatvarati, trebamo se otvoreno imati tim ljudima, razgovarati. Vidite, da vidimo, o čemu se radi. Jušdan Haris Rasulallahu sellem, kad hadeseni Muhammed ibn Yusuf, قال حدثنا أبو مسهر عن محمد ابن حرب عن الزبيدي عن زهري عن محمود ابن الربيع, قال ني نامي محمد ابن يوسف وأبو مسهر وأحمد ابن حرب od Zubejdija, od Zuhrija, opet od Mahmuda ibn Rebije, To je najmlađa osoba koja se računa kao ashab Rasulullah sallallahu Kaže: "Akahtu minan Nabi sallallahu alejhi ve sellem madjata madjaha fi vjehhi, wa ana ibn min darbihi." Kaže sjećam se sa pet godina. Sa pet godina se sjećam subhanallahu kako mi je Rasulullah iz svojih usta vodu na, na licu ode spustio. Radi bereket Jer je posebno radovali ljude kada Resulullah vodu podijeli sa njim. Čak kaže i Resulullah isto radi. A zreti je iša pije vodu. Kada bi popila, Resulullah bi uzeo kaže, odakle sti pila pa bi s tog istog mjesta i Resulullah popio. Zašto? Zato. Među supružnicima. Među braćom. Kaže danas jedan nabav. Stavio mi svoj kajkena. Ne boga mi ja sam malo gucnuo. Kaže jel to problem? Jer nema drugi. Rakar. Razumijete. Znači skromnost. Ovaj Mahmud ibn Rebija s pet godina se sjeća toga. Čuvajte se onoga što vi dajete svoju djeci, Ja to na osnovu svog iskustva gledam. Sjećaju se svega. S tri godine moja crca se sjeća gdje sam, kada sam, kakav je namještaj bio, ak sam joj nešto rekao što nju nije pasalo. To je, to je tako. Čuvajte se, čuvajte se. Pogušajte onoliko koliko možete. Tretirati svaku osobu količnost, bez obzira da je najmlađa. S pet godina se ovaj Mahmud ibn Rabija ashab Resulullah sjeća šta je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem njemu radit. Dva detalje u zakrat. Kako je poštovanje Resulullah sallallahu alaihi ve sellem imao prema svakom ljubškom bihjiću? Krimjer koji moram spomenuti Buhari i Muslimu se spominje da je Resulullah ustao kada je naišla sahrana jehudije, jevreje. Neki od ashaba rekoša, Allaho poslaniće, znaš li da je to sahrana je Bog je vjeruje kaže nima rasul pa za nije polan ljudsko biće i onaj na koga se mi pozivamo rasul salallahu alejhi ve sellem je tako postupao gledajte kako mi postup. Druga stvar dječak jedan istov je vjeruje u Bog je kaže rasul sallallahu alejhi ve sellem Hajmutović dječak na kaže reče dječaku primi islam na smrti je je kaže otac od dječaka kaže, poslušaj Abu'l-Kasima poslušaj Muhamada sallallahu alam jevri kaže svome sivu kaže djete kaže ešhadvan la ilaha illallah ešhadvan na Muhamada Rasulullahi resali kada je Rasulullahi izašao radostan kaže hvala dragom Allahu koji ga je spasio džahannamske vatre ne dobu da mi budemo perda da muslimanska djeca neće da kažu ešhadvan la ilaha illallah ešhadvan na Muhamada Rasulullah zato što smo mi nanijeli nima ili njihovim roditeljima neko zlo najveću kazn na suđenjem danu će imati oni koji uvode takve stvari takve odnose Ko, za koju će stvar čovjek biti prvo pita na suđenjem dan zašto jok krv kaže rasulullah sallallahu alajhi ve sellem dosta awwalu ma yuqda baina nasi yawm al-qiyamati fi prva stvar koja će se presuditi nešta Allah pita meni i tebi posebno za namaz je krv. I Rasulullah je rekao, neće se ubiti osoba nedužna na čitavom dunjalu, a da prvi sin Ademov, onaj koji je prvi ubio, nema dio kazne zbog toga. Zašto je Rasulullah? Kaže, jer je on prvi uveo taj model ponašanje. Čuvaj se što uvodim. Ja bih volio da mi uzbržuju pomoć vremenu, Samo si na deset mjesta u ovom i gradu mi imamo halke hadisa, halke tafsir. Pošto 50 i 100 koliko je nas ovdje, imamo na svakom mjestu po 100 ili 1000, i pol ljudi sluša. Znate? Moramo raditi na, na na lijepimo, da inače ne mi možemo koliko god hoćemo kuditi tamo, ako ne upalimo svjetli džamite. Ja molim gospodara da u vereće bude nešto ako Bog da o ćemo, ćemo razmišljati. Imali smo ovaj zadatak za prošli put vidim da ste, jeste lobali zadatak. Sjećate li se? Ne sjećam se s tebom. Trebali smo nešto u svojoj mahalskoj džami vrati, jel? Ja se nadam da ste, ako god da, pripremili svoje dove za Ramazan, evo nam dolazi Ramazan, i da ste ovaj nešto, u, pa sjelca, sjelca. Bez odbira, malo djelo, malo djelo, ali je bitno da insan pokaže da ima da ima taj žar da, da pohizmeti. Ja za sljedeći put vas molim ovaj, pokušajte ov ovu suru, li kurejiš, suru kurejiš, pročitajte i razmislite malo o njom. Razmislite koliko nama pomaže naše znanje i naše druženje da upravo ostvarimo i prvi i drugi. Da znamo što je halal, što je haram i da znamo što nam znači bezbjednost i slobode. Molim gospodara da nas pozna sa blagodatima njegovim kroz njihovo trajanje. Amin. Da provučimo dovoljka. A'udhu billahi min ash-shaytanir-rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alameen Wa abdalu salati Wa tammu taslimi Ala seyidina wa nabiyina Muhammad Al-Sadiq Al-Wa'l-Ameen Gospod arunash Prastina Asa namo ila as-qalist Gospod arunash Gospodaru naš, pomozna nas da budemo od oni za koji se rekao, za njih nema straha i nema tugi. Gospodaru naš, molimo te na nas počasti s i svakim dijelom koje približava džennetu. Gospodaru naš, sačuvaj nas džehennema i svakog gledjela koji približava džennem. Gospodaru naš, oprosti roditeljima našima, braći i sestrama našima i svima koji su prije nas živjeli nosili islam i koji sa nama nosili isla. Gospodar naš, počasti nas da budemo ustrajni u svakom dobru koje činimo. Počasti nas da iz ruke Tvoga midenika Muhammeda s.a.v. napijemo se napitkom nakon kojeg više nikada žedi nećemo biti. U ovim danima počasti nas hladnoćom imana u našim grudima. Da osjetimo slast vjerovane, da obaramo poglede svoje i da tebi budemo odani u svakom pogledu, gospodar. Gospodar u našom prstinama nemoj nas kazniti, gospodar naš. Pomozi nas a nemoj nas same sebi prepustiti, Gospodaru naš u skrbi umet Mohameda sallallahu alaihi wa sallam Gospodaru naš sačuvaj umet Mohameda sallallahu alaihi wa sallam Gospodaru naš podari svako dobro umetu Mohameda sallallahu alaihi wa sallam Ti si najmilostiviji prema nemi Molimo te gospodar u ovom trenutku da nas počastiš ljubavi prema Rasulullahu sallallahu alaihi wa sallam koja, koja će nas približiti tebi. Počasti nas da čitamo njegove hadise živimo i živimo ih u našim životima. Počasti nas molimo te najvećim imenom tvojim džennetom i svakim djelom koji predližava džennetu i proživi nas u društvu Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbila izzati ama ispun wasalamu alamu alamu alamu alamu alamu alamu alamu alamu